اور جا دا زکوے چې دا په هر ډول کې په هر دین کېو چې طریقې به جدا وې شکل به بیا ډو پنا وجود یې وو لازم دا او زکات ادا کول بني اسرائيل ته هم دا حکم کړو او قران چې ګرګړ دي نمونګه تاسو تم حکم دي در قیامت بهي سم مت ولئ ته بیا ورې دیتا سو ذي وعدينا ذي حكم إلا قليلا ملكم لك باتشو نور تاسو ما نرنا الا قليل منكم مگر لك ست سن سخل کو چہی پہ پا بن پا ما تکڑا پائن تم اورے دون ائے تاسو مخळा उनकी ستسدا adat garte dile چوس د حكم نہ دا وعدينا ب تاسو مخळा او انکار بکوي ندوئم دوم باكی وچخبولك با دیو بالخیال ساتید او حسن معاشرت باکوه اخول جون بتیروه و اید اخذنا میثاقا کن او یاد که جه رسیمون نگا بخوا عدس اصنا لا تسفکونا دماؤا کن نبتو یوی ونید یو بال جنگونا او قتلونا با نکوه دو دیو دامت دوم اتلبو شو حکمو ترالی کلو اما نه آلګړی وځو غره یو بل وخت لا وینا ولا دخرجون الفزکم من زیارکم انه بو باسه یو بل دخل کورنونه زور ور راپاسي کم زوره ملک نه داغه کورنه داغه په حق نشته جس کیلاتی اس کی بینس داغه حق دا قانون زوره ور راپاسي دل دغرباو کورنه به روان مالونا دی ول لوټکل هغه به جلا وطن کل او به شړل چوزه قران هغه وعده ذکر کل دی چخل جي داب کې هغه تدوي دی شو شيو بل بنو وځه کورونو نه ثم بیا اقرار وک تاسو تاسو وځم دغه دمننه قوم بردي پابند کو ونه تم تشهدون ا تاسو گواهه کوي تخبل حاضر و غوا هو اوسوم منه 14 وا د ورځه شو ده اوسبون ته ته راځي ها جواد اوسوا نتا ز څنګه ماته کړه د حقوق آدم ماته کړه سره ده هم در ده ژوند ته رول د سیاست د غوا د هم ماته کړه انتم بیا تاسو جې هؤلاء دغه خلک یې بل څوک نه دغه یک نه ناری دوی له څنګه یو ول رجال اونکڑے قرانوی گورا طاقت دلونا الفسکم وجنے تاسو یوبلرا تاس تاس تاس تاسو منو شوي وعده کی دانو ویل چيوبل بنقتلوي تاسو وا کار کوي تاسو منو شوي طاقت دلونا الفسکم قتلوي تاسو یوبل لگیا عادت انغرزول خندل درکي وتخرجون فريقا منکم من ديارهم او واسع تاسو یوړل استاسو نه د خپل کورونو نه تاسو ملګری خلق دی اګي موږ لغ خپل کورونو من دیارهم دا شانتهم جلا وطن کلو سلم او یوک دا د جاهلیت د وق کارونه او خبر ويخه تظاهرون علیهم تاسو غلبکره پاغي باندې تاسو غلبکره پاغي باندې اذاری په مقابله کې بال اسم ولعدوان او گناہ او پزياتي او گناہ او پظلم سره د تاسو کار دي د وا دلي په مدینه کې چا اوس او او خزرج ايو خلق نو د یو بل سره د دشمني و طول عمر پدې کې پیرشو چې جګړې به کولی یو ولبه قتلوا نو څنګه چې دا يهود نو داسه مدینه کې جکم مشرکان خلقو ناغيم دوړلوا بنی قریظه او بنو نذیر نو د دې خپل کې ومناله ګی د شمنې و جيو بل لا به زور ورکاو نو هغه نور دلو کې به یو طرف تا عیسی هغه نو بنو قریظه او سرمل ګرو بنو نذیر خضرج سرمل ګرو دلیل به اندا ورکاو او دغه په به خپل زور او سخټ استا چې د بل دی نورو باندې غالب شي چ زهنم د دښمن فارېد کنده کمدلغه نو چې دی روسواشیو دی له زور ورک نو جنگ به کا یو بل سره امداد وله ورکاو په یو بل به واره نو چې کله به حکم غالب شپ بل باندي نو کورنه به له استوز ولون ولو ورول او باغونه چې دادو نار سره ته واهستل اوږي به دک به او چې ګم به به قیدیان اونول ارابه واستل نبی اجازه خپل کې راځم شو چاند به وکړم ناګیل به فدیه ورکړم آزاد به وکړم چې تاسو به داولی یو خو وخت له قاتل وې په ورنهم پروان کړل او بل واځي قیدان راښنه به خلارځي ناګی ویاله بس مون مونشر میګو چې مون خلک تړلی او قیدي دي سره کنه نو ورارګار به کو نو قران وې چې دا کم نه منشه وې دا او یاو کار څنګه نو روان کې وايي یاتو کوم اسارا او که چر راشي د تاسو ته تا دیان اسارا اسیر قیدته ویل شي کیپ کیو نو کدی ده که دیان راغلل تو نو تاسو په دیار کې وې بیا په دیوان کې نو ازادۍ کې prized وہو محرمون علیکم حالان کې حرام دی په تاسو باندې استل دی, دی. نو دا رسلونا نه نه ورې ا جقتلونا نه نه ورې ابل خواجه قیب ک را شنو نو کدانور خبره مو سره هم کو لیکي مخبنه شقاتلونا نو کو او استلونا کو لے ا فتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان ورې په بعض حکم نه کیداب وتکفرون ببعض ا کفر کله په بعض یو حکم منی ابل حکم نمنی دا کار چوکې زاگه دا سزا سزا گوره دا خدا غو خبره و دیو افتارو گوره نوم بتا تراغیم اصداق و نمونه ملاویگی موز بکی و سڑی نور کې نو تا منی و بلن منی او بیادا سی خبری چه دا غی خو ابن عباس رضا لان حویلو چه دا اصا قرآن یوزه ذکر کل دی لکا او زکاة نو چې تا کې او زکاة نور کینه دا ادا کې موږ زده کینو لږه کا ته په بذورله او تاج د الله رسول په دې کې موږ ته یو کې بل نکینو هغه د ممګلې دا خبرې د دې خیال سلطن پکار دي پره با دا کول واړي نن توغور یو صلی بنهستی وړاند مومل دي موزه باندې او ته توورنو د بهرنبر سنت به ګرامانه ساتي رضا تاسو څنګه مسلمانیدہ چې او کار څنګه نور لګلاتی نه اصلاح وکړه د خپل ځان فاران خدای ته دا و چې د خپل ځان اصلاح کړه کله به توینه یو څلې بډیر نی کړي او مور خپل سره با ظلم کوي رور خور سره دا ظلم او زیاته کوي غاوړې ور اور ټیولاړي نه لکه چې دومره نور عبادت کې په ذکر د زور راستره په نو د دې خبرې مخيالو ساده کنه عمل به نه کې یو حکم منی بل نه په دې قرآن زوره نه ورته سماج ذا او ميه يفعل ذلك منكم پس نذا سزا هغه چا چې دا کار تاسونه الا خزيون في الحياه الدنيا مگر روايدا بجنده دنیا کې تب دنیا کې رو سو یو زلیل به خلق بتاته بدوي خلق کما کلهونه کته ډیر نیک ثळे شه او چته د مور په حق کې ظالمه خیال نه او پمینه وطنونو نشي اغسته دغه شانته د هغه د خرچه خیال نه ساتي تاسو نه کې ټول خلق بدر باندې یا بدر د ورته وایو دا هغه خبرې دي چې پدې او سره ډیر بڅ کاری په ما اشاره کی دا غره صحیح ده کنه چې قرآن ان کوم ذکر کرے نیو او سو کوم منی بلنه منی دا غره لري دا خبر ده خبر دین کې و يوم الቂያما ده ورځ اشد العذاب وفصبر كل شيء سخ عذاب ان الله بغافلين عما يعملون نده لنا خبر دا عملون جتا سکوي دا ميو قسم سخ عذاب ده لیکن هو دنیا کې عذاب دی او بل په آخرت دا دي کار سره راځي چې ته اوامر نه او بنواحي ورات لکه اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالاخره دا خلک دي چې وای غاسته ژوند دنیا په بدله د آخرت کې دنیا وای د دنیا ژوند وای غاسته آخرته پریخو wala ya khasafa anhum al azab pas kam ban klishi da dina azab wala hum yun sarun ana baladi imdad uklishi داسی basreen de kar kichi qon dasi che pare ke din dare nahi bidni pakay aw da allah ahkam na mani noda za khalq ul asbiyada safarashum nish دامت to نبت عذاب کم کلیشی او نبرا دی امدادو کلیشی چه بچیکی روس و زکرکی دی انکار دمخکنو انبیاونا چه گور اغا مخکنی پیغمبران دین دی منی لیخوا اغا خبری شاعت ورغولی دی چه اغا در دین در ترقی وی او در کامیابی وی لکه در موسیٰ علیه السلام تعلیمات او در اغا کتاب دلائل نقلیم دی اد الدين کارمندام بیا ونه ولا قد اتينا موسى الكتاب او یقینا ورکل مونږه موسى عليه السلام لره کتاب تورات وقد سوينا من بعده بالرسل او سلسله ورالي غل مونږه پس درغه پیغمبران دا ور ورستمونږه پیغمبران ورالي غلو توله <تصف> جایو خبر اکړه اور کردمنگا علیہ السلام سید مریم تا علیہ السلام واضح معجز البینات دلائل المعجزہ مولا ورکرڈے غوڑہ موسی علیہ السلام نے امینکار کلو علیہ السلام نے امینکار کلو او مضبوط کرے ہمنگ دے پروستاں بجبریل امین سرا جبریل علیہ السلام ایدناو دلوں قوت ورکرو مضبوط کرے ہمو اغا بو سارو اغا صدق التعاید والا کلو جو کمی محجزیوی دا اغا چمڑی بیجوان دی کول نو دیکی باسر جبریل علیہ السلام وو سوگ در روح القدوس نمرہ دو اغا اسم اخلی اسم اعظم چرتوی چمڑی دی کول و بہتر دار در قرآن نصابج القدوس نمرہ جبریل لی السلام افا کل ما جاء رسولن آیا پس کله چې هغه له تاسو ته پیغیم بار هر کله چې تاسو ته پیغیم بار راغلي به مالا تهوا انفسکم تاسو چې نه منل زرن اوس تاسو په هغه مسلې تهوید په هغه دعوته الهي احکام او اخلاقو چې نه منل زرن اوس تاسو تک بارته تاسو له یو کله چې بیان کړي تاسو ته انکار کړي الیوم کړي استکبارتم چه مگنشو منه لیه ده شیطان کارو مکرده استقبار لوی کن ففریقان کذبتون ده ده استقبارا تفسیر ده چه ده لوی سنگو کلا ولیسه طریقه خوبی وکنه اصیصار برا براکورت و پونه والا روان شو کسی جلیو که فقرانوی یودالا در رو جن کلا تاسو یودالا ده انبیاو کذبتون تاسو در رو جن کلا هنسبتون وطاو که چه ده در پیغمبر صلی الله علیه وسلم تے ای صلی دا نسبت تھوڑا اخری پیغمبر تا او کنا مختنی ذکر کی کہنا و فریقان تقتلون ایا دل تا سو وجل الفاظ خدا دی چی اڑل تا سو سوجنے لگے اگر عادت کوئی بدل شو نو بے وسی ځان لشه دې عادت نو بدل شوی دڑن ای نو وتی کو عجا زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام ذي قتلكم افرغوا فوريقا تقتلون اندلوت قران و الى فستروا جو جورنوا زرغون حساب کی چ دروازے پہ پسون گزرگن وجل داد دیا تکبر تکبر معنی چکل نبی علیہ السلام نام داسوا الناس دا حق نے انکار او جو حق بیانین ہری تصفکتے دا زکبر د دشمنی بنور اسی چاغه یاته تلل غره او انکار نور څه ته چاغه یته وې دا ستو دا, دا خبره تاو دروژنې ور شوکه دا غو دا یی له بوخانو ان بیا ونه انکار وو څو د پیغمبر دعوت کین نو سوې وګوره زمونږ زړون نچا پیرا پر دې تو دی بالکل اگر ابال چټېپ تاو کې زونه زمونږ باندې کور دی دا چا خبره د چا نسیتا او بیان دیتا نوزی نمون تاوییاس ایمه لگیا وقالو قلوبون غلفون وایدی زدو نزمونگا بندی پردوکی غلفون پردوکی بندی کارز امروز خبره کینو زیو تا نبسا کس پل دینی ما نلیدی اوز سل بندی بلا خبره و تا نوزی غلفون پردیتی تاو دی خا? او بلا معنا دام دا چه ڈک دی دا ایلمنه غلفون بس ڈک شوی دیا پر پرده پراغلی دا نور اگه که وزینشتا بلکل ڈک دی خپل دین منی اپل نمانی اگا اغ خپل بودم قرآن ویجتا دی رو منو تاسک من اللی دا پرده ام ازبطوالی ندی بل لعنهم اللہ بی کفرهم بلکه لعنت کل دی بانده اللہ با سبب دی کفر دی فقلیل ما یؤمنون پس دیر لگ دی ایمان رو دی دا هو دا لاله د توجره رحمت نشته چې دې کوپره تیار کو نو الله بل لعنت کو نو نه ولا باندې کو دې سو چې دا په پردو کې یو محبوز دي نه نه ولعنت کیږي لعنت په پردو کې باندې ها اړېرل کې باندې څه پیدا ولنه ورکې بلکسس باندې سکیږي دا سيز هغه مسایلي بجلی واخلې چې سيريز چیکنه او معمولی تا بل پغستر انگان سری انور رنانی ندا رنان سے پیدا کئی ندا ایمان بسکے چیسے اغنم پی دی ایمانی انور پاک اغاثر او پیدا و لزت نی رو کل دا قلیلا بالکل آدم ایخا چڑوشتا نا ایمان انکار اگور دا موجودا پیغمبرانو نا ولمہ جا کتاب من اعند اللہ ارکلا شراغ دیتا کتاب اور طرف دالانا اصدقوا لما معهم موافق و جاء كتابون جديد سروا تورات انجيل دي سروا او كم كتاب جلا قران دي كتاب عظيم الشان كتاب داري دا ما مسائل خلافناكم نقول ادينكار تخان وكانوا من قبل اعوذ بمختدينا بالقران نتلوه يستفتحون على الذين كفروا تپوسونه به کول دایګه سان چې کا پیران دي چلګه پیغمبر هم راغلی نه وکنه څنګه چا خو بویل نه چې پیغمبر څه درځا داوا کړی داو کنه یو معنادار تپوسونه به کول استفسار به او بل یستفسرونه علی الذین کفروا یو معنادار کی مفسرین چې طلب د فتح به کو دایګه سان او ځکا پیران دي چې کله ودی ګړوټ شو په جنگ کې او بد بد بغیر شو نو دعا به چې الله ات چې کوم پیغمبر رعليه کنا زغا په برکت باندې موږ لا پات حرکت نو دې باندې ځان په کول غاړي چې دا پات یا یاد ته په لاري سمات لبو ردا به عمل وځي لکه عمل داو چې کدا پیغمبر رعليه نومو به عمل کوي او موږ به ایمان رو موږ به سره یو دا خو خیر ادو کنا نه بدې معنی سره بیا دا معنی ټکی او قران به ته کوي درست وی بیا پیغام بر راغی وی کفرو به نه به کفروته هغه خپل وعده دیمانه پورا نه کړه لذا دی دیمان وعده کړه او بل بهتر معنا ده یا تفتيحون على الذين كفروا بیان به کاایګه سانو دا ځکه پیراندی حدیث به دا وی چلک پیغمبر بر راځي او مونږ داغه سلاملګریو ټټول په بیا مونږ سره وګرځو ها او مونږ داغه سلاملګرتی اکو ابیا د موږ فاتحه کوو ټول به تاکو په وړاندې یو кое دا خبرې کولې فلما جاءهم وخر کلا چراغ ما عرفو هغه زمشان په چ دیو په جند پهولو سی فاتو کفرو به نکفر او کپاګ باندې وکړه دا چې مان راوړې زګ دی وعده کړه وکړه نړي هغه وعده کفرو به کوپه روګه پاګ باندې فلانه الله علی پس لعانت دا اللہ دی و دا سی کافرانو دا اللہ لعانت تی پا کافر و بانده پیغمبر نے انکار کی دا رسالت نے انکار کی دا زکر چیغی اغا اخپل وعدما تک لاؤ انکاریو که دا موجودا پیغمبر نا قرآن وی دیر بدسیزم واغس زانم پر رکو تباکو بی سمشترو بی ہی انفساهم دیر بد دیاوشی چه خرسکل پاگیمان دی زانو نخپل اشترو <تصفيق> دا لغاتو ازدادو که ده ازداد ستو وی داد ستره چه ده اگه دواله معنی سهی کیگه اشتراو اغسطو توم وی اشتراو خرسول توم وی دل ده معنی ده خرسول ده یعنی شارو دیگر بعد ده اگه سید چه خرس اکلل تاگه بانده انفسهم پل زانو نه جزان سو خرس کیگه نه نبیاد کوسو په بارونه وروړي کار څه پکې نه ځنه رسوانکو دې دا چې لوکو رسول څنګه دی اې یو فروج کو فر یو کو بما انزل اللهو هغه کتاب جل الله نازل کړي باغيان لوځي درزدنه د حسدنه د بغزنه دې په ژوندو کې لري غاټه حسد دې بغز دې داسې سره بغز دې اې انزل اللهو چې نازلی الله پاک من فضلی فضل خپل واحد انبوت علامه یا جاء من عباده هغه چا جوهالو ده ولنه بندگانونه د دې خیال داو يهودو چې داخیره پیغمبر به مونږ کرا زي چې ډېر پیغمبران محمد صلى الله علیه و انا مشرکان چې زمون په خاندان کې برازي مکیواله او چې قال الله نبوت یتیم لور محمد رسول الله محمد بن عبد الله له دې په او او شو چې داسم چلو شوې داویل خلک چې په دی ملک موجود دی دا مالدار چې د مال نهنشلیږ د دیچشته په دی باې ولې نه نازې ده د نوب دیته لی نه راته راته او راتننو خوې شوته او نو شمپ راته نه نو دامونونه شو دغه دا خبرې شوورک له د ته بهې ه بیا هغهه ګدل پهبا او د غه پس اخته شو په غذب کې د پاه د غ نه. سید احمد کنو پیغمبران نمچار کړه سید جنو کو وی اس په خاصه بوروګي د باندې غضبونه درا پرې وتل بغاظا بن علی غضب قدرنګو غضبونه پر اجمره سوخه لاندې باندې بغضب با کې گیر شو معنی زو ډیر غضبونه پراغلو پر ډیر ناکان غضب کې گیر شو وخته شو ولیکافرین عذاب موهین دا کافرانو لپاره عذاب رسولکه اونکي اگر په پرون له غضبونه کو پریزه درو سوایه او د نقصان عذاب ولا همغه موهین ورسوکهونه چوبه شرمای دا ګوره د کافرو د دا پال داسه آزاد دي اوس سرزه کرکې چې هر عذاب ورته ورسوایه نهي مؤمن مسلمان به په جهنم ته ځي کله نه په عملو د وجو ګنه نو لدې دا اتل چې دي دا ګوره د ورسوایه نه دي تاسو د پیديري چې دي د ګناہوں نه پاک شي سمره گونانګار مسلمان بنده نو چې دې پاک شنو جنت دتلو به شي اوس پنهو ټیک د اوس پنهدا خو ځنګون پیغمبر نه پاکه به نه تام باټه کې بیا دې سامان جوړا وه ومکه به پاکول واړي ترداشان گونانګار بنده مؤمن هغه به جنت تذير خو به جون کې چې غلي کړی غیبت به کړی ها نظر به غلط کړی دغه ګنابه تشوی सगळ्या ولتي نو داګه نه پاقول غړي کنه نو جهنم ته نو دغه عذاب ګور درو سوای نه دي بلکې د پاکیت ته هغه کاذر د پاره بالکل درو سوای دی د شرمول ویلا قیل لهم ارگلا چویل شدید اامنوا ایمان راوله بما انزل الله طارق کتاب چې نازل کړی قالو دی وای نومنو ایمان راولو بما انزل علينا اگه کتاب اوچه نازل کرشوه ده پا مونگ بانده و یکفرو نبی ما وراعه او حال داره چه دیو کې که کتاب اوچه رستو داغینه ده دیو چه اقبل کم کتاب یادی که نا داغین رستو چه کتاب راغلی ده اینه یا یاد وراع مانا سیوا ده دیو دیو کتاب نا سیوا چه بلکم کتاب ده اینه قرآن نا گور اگه نمانی پاگه کپر که نخجب دیتا کپر که نو ده مطلب خدا جوری که تاغس کل کتاب هم نمانی زکا و هو الحق و حال داره چه حق ده مصدقا لما معهم موافق ده ده ده کتاب و چه ده سره ده قرآن ده ده ده کتاب و سر موافقت ساتی کم امسلوات رحید چه قرآن که ده ده کتاب که هم و کم صفتون او اثبات ده چې د ده پیغمبر که قرآن نو ده کتاب هم که نو خواه چه ده قرآن نمانی او دا قران موافق دیو دی کتاب نو دی قننتی جدار او خپل کتاب نه منو څنګه دا جوړ شو جدي دا الله کتاب نه منیخه نو اسی وی چمونګه ایمان ورلو دا دی حسد او دا بغوز یا بول نه موناله چته دتما مساله وکي مدي وی یاران مونګه فل کته د توحید مساله وکي نه نه چغورا دا, دا الله نه قبرو نو عیزات کوئی خو صدایتو تی مرسوئی بیدابی مکوئی، ماتلوخی، جاندی، تیل مالگا، مسواق دا خبری و سرمک دائن دا چه تراغلی نری ثابت نری نا بسوئی یا را بس دا زمونگو استاز چطا دا مسلی ندا کردنو مونگو را دا منو کاغوی نو بیاو پی سوچ کونو تا و تا تب یو بانده حق خبرو کنو تبسوئی چطا دا پل کتاب و پل استاز منم اتہ سوال چمنگ بعد پل کیتاب ون روڑو نہ پڑھ کے بعد آئی نہ نہ دال نہ کتاب خبر اومن نہ گا وقت دے دا ویرا قانون پرج کی من قبل ولوجنے دا سو پیغمبران اللہ بخواس اسی ستز عادت لاوت نہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ يَا أَوْلِيَاءَ الذَّابِوِ بِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كَيْفَ تَذَرُونَ إِيمَانَ رُلُنْ كَيْفَ تَذَرُونَ إِيمَانَ تَقَازَا بَدَاوَا تَذَرُونَ بِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ سَرَمَلْ گَرْتیا کَلِو نَا ہُدَا سُوَجُل جے تِ ایمان وی لِشی نہ کوئی ایمان نَرے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا رَغَلْ او تَاوُسْ جوڑ تاسو اوس کي عبادت او کدا اوس د اسخي فرد السلام نه شغتل او میقاته تا. او تاسو لې کتاب راول نو تاسو دا بغیر موجود دي کیو لګی ده نسخېم جوړ کړه تعظیم او لوکا الہوم وان تم ظالمون اوه تاسو ظالمان د شیمان چا کی غداکار کئ تاسو موای چمونګی ایمان راولې تاسو کې ایمان ده دا اعاده کړه دغه تیر مزامینو او دید اغی غلط دعوی جوابون دی خواه؟ سداستاو دا, دا دعوه غلطر دی ایمان و اید اخذنا میتاقاكم او یاد که چه اغسط یا مونگ بخواه دستاسونا و رفعنا فوقکم الطور اپورتکلو مونگ استاسو دا پاس غر خزوما آتیناکم بقوه ویلو مونگ و اخلی اغسو جدارکو مونگ تاسو دا پا قوه سرا و پا زور سرا اپا عمل سرا و اسمعو او دا ورئی دا قبل که سما وسمعوا دا خبر قبول کې دا کتاب واخلې دا زور بيدیره بارګو دي او ادمات نه کیخه ته چېرې کی او ادمات نه کی په سویداو وځي کرا هې کړو مخکې انده جواب شو دا خدیره باروچدي نقدا احد نه کی حالو سمعنا واصينا نويدي چورې د مونږه او نوشو منلې مونږه سمعنا اغوخ کې چې والی چمونږه ووري دا مون قبول کوي یا باندې کو اذا اكو واغصينا نبغا انقارك واش ام اناك اخي صياني الاسوالل preside telling اذا لها تغیثوا مشف احتمل او معنائه ق masked names مية او ورida منها قولا واغصينا ان giving companies that's امانا يو العema او ور principio هل فاص Werk من قولا او است وش Power لارې دمو نشو پیاړې دی هغه مونږ ته قران نه نشو کولې قران دا هغه فی قلوبهم ورا یذل اس کولې شه پسلون د دې کې محبت د تخي د کبره په سبب د کفر د دې عایجل راخې یره په بوله یذل د تخي هغه محبت د دې پسلون کې کولې شه یو اساس چې و کنه نبی خواغه ناراضی کنه پایو کې چې بوځه بیا د نېږدې د چې اوس کې شي محبت د خېره دی په زونو کې نه نوته تر ار رګ ته را سي دي له نېږدې تبيعه د الله حکم اوریدو او ګمانو ځکه واه سينه وې ښه زیات شته چې د دنیا محبت اود غير الله محبت دوره مو کوځوي دون نه چاړو په کار نه لري ورته دنیا بووې چې زړه دې هغه تر څخه وجہ دنیا محبت گور حضرت دورہ کوز نہ کی چ دین نہ پات کی ہاں مثال وید دریا او تا کرے دین کی اشتداد پاسا بروانے رٹک دا پیدا تے اخلاق او بڑے کدہ محبت دا دا کی اشتداد رکھے جاؤ اجا اوپر آوڑے نبی اماں تاں آوڑے کئی نو خیال کا چوہری دنیا سارے دورہ زلو نہیں لگی چ دین دار نہ پاتیشے من زادہ کر نہ پاتیشے دیر دین دار تاسو شنو کې باقي یاست له منځه کو لړر په باندې په دې دنیا په مال دولت لا څو لګي ته تجارتونه دکاندارې زما څنګه ښه راځي آگے پسی شنو مهنځه کو دی لنی پیدا چې تاسو ته دنیا بیا फरक څه شو د مسلمان او د نه مسلمانانو ها او بیا फरक څه شو د دیندار او د بيدین فرق درجه تبظله ته محمد د دنیا نه کو زبلکه د الله دین محبت بازونه کو زه چستا برا ګرګ کې هر وخت کې د دین محبت راش قلبه سما یامرکم به ایمانکم هوا یا تا در بده هغه څه جو چې حکم دی تاسو باغي باندې ایمان تاسو اجازه کی تاسو باغي باندې ایمان تاسو دا تاسو د اړ زبردستی ایمان دی چتا د بغید اجازه خیر دی نو څخه تاخه پریوزا لغه شا ايمان دورا کچ شي وینې نه ها نو څه لږه دا دیونی څليو ته مولا راغویره تر مننده بعد لړ او دا سمادي کې نا غو یو کنه نا ډیر لګو تا غته بس مات ته وېنه او استاد دې ډیر لګو هغه ته زازا تا او داس نه نه تا څه داس په کې نه نه ما دی دا څنګه یی معنی دې تدې په یوه باندې شو پیر تا پکه سیز دا وا شو خبر تا پکه سیز دا وا شو منهخته پکې د قدرنو د غیر باندې اوس وی ها څنګه نو ساروی پکې لال شو حرام اجد شپ پکې ویل شه پنه ویل شو بومنګ خیال تا تا موږ لمن چا لمنه د کوټه دلاندې ویل شو ا دې نه ماتېږي اږي به یی دایمان نه ښه کله ایمانونه دا په خوا ما سی خوښ تننه مات شې نو قران ویل تاسو اجازه ته ایمان ان کو ته مؤمنین کې تاسو مؤمنان چې تاسو د خیده عبادت اجازه او د ځانده پیغمبر دې او صرف لغ شو خوښ تاسو سره تعلیمات شاته ورزول دا سمره تاسو خبره نبی عليه السلام ووای کله چې زو ګره پتا سو یاري گمخه توفات په احکام ده شویلې ریال یا د دنیا محبت یاد کړو او مله کامیابې دا خبره ذکر کړې چې مارته د دوی زونه پری هودل کپاړې ومنګولې کله کړي نو چاره به ګوم راه نه شي دال کتاب او خپل سنت پیغمبر د قرآن او حدیث د پیغمبر دا میرا د پریخي دین میرا د پریخي او کدا نه نه يهودو لعنت وی لو جلل پدې يهودو لعنت کوي چې د خپل پیغمبرانو از نیک و بندگان و قبرو نیپا و مساجد گرزولی دی چه اگه که سجده که اگه که تعظیمونه که و عبادت که نبوره در گون و صحل لی پاگه که کم ناروانه که گی چه در بنده قبر یا تپکی داولی که در جنتی دروازه ده نو در سمره لویه در ظلم خبره ده چشپیتا و پینزشپیتا کسان پاگه که در زوره و در تاوه در گرمین امرو شو جنتی دروازه که در گرم څنګوالهстаў هغه چې نبی عليه السلام کما اندازه کوله ونه سدولې 200 کیلومتره ته جوړې ده چې دومره لوی دروازه را دی جانت انن چې خلک کوم ده جنتی دروازه وای کنه نه هغه سپورټ یې هو نه پاري خلک او د ترګه د خود شرک دروازه را کوڅه پې کوي شرکی دروازه ده او پاري کې خلک کم ناروا کوي چې زنانه او لاري نه ګرځول لګيایي او وجد پراګلی او بابا او یا ذان صلی چکر لگی و حال پیراشی و وجد پیراشی او چاپیر اوگرز رو گرزنو یا نوجوانی جنیبان دیزان روغ ورزی چدا دی پا وجد کراگی او نپویگی دی وقی دی پا ذانا او بسپوشی دا حال لینا دا ناروال کیگی پا درگاو نو کی او خلقوی جنتی دروازه او خصو چدا شرک دروازه و دا جهنم دروازه سر جهنم بارک را دیگر تانگ زی نو دا خلق او ایمان دي او پاري ونه ځان برباد کړ د دې ایمان نشویل ان کوم ته مؤمنين ان نافیه جي 1000 نه مؤمنان نو اس اعلان کړه مباهله کته خامخاکله کې چنه زمو خبر حق د قران وي بس راځه قل ان كن قل ان كانت لكم الدار الاخره او ادا کجریست 712 کور د اخرت عند الله 25 د الله خاله فدان من دون الناس خالص سوا دن اور خلقنا شیطان سو بنیو تب جنت تزه فتمنا والموتان ارجو کے دمرغو اوه غله مرګ ان كنتم ساجقین کہ تا सृष्टि بیا دمرګ نو لیریگی چتاه د زما غټلید د جنت تزه ارجنت نکټا پینک دکنه بیا ارزو د مرګو کا د یهود تویلوخه اوس مسلمان تا وردا اجازه نشته چې هغه دمرګ ارزو کوي ما زنه اپه وای د دنیا د معمولو د کارونو نتنګشي نو د امر سوال کی ځانله نو د دې سوال کوچه الله تعالی ته عمل توفیق درک نو که سن سره به کسبه او کنه جوړه بشي چې سومه خبره پیدا شي ولن یطعمنه شر دي ارغو نکیده مرګ ابدنم بما قدمت ایدیهم هميشه ابدن رچری پس الله دغه ګناونو چې مخکې کړی لاسونو د دې نو خدای خير کارنه شوی کنه دا اگر څه دي ته معلوم دي پلا چارو توبو کی خباری نو دیو چه تا مرگواری تا دیو خورتلللی و پدیراکی خورتلللی ناغی مرگواری توبہ واللہو علی من بی الظالمین اللہ پودے پحال ظالمانو ولتجدنہم او خام خاتب و ممیدوی لرا احرسنناسی دیر حیرسناک دا خلقنا علا حیات پا جند دنیا اگیوی چه موندے غرکا لجوندیوی اگر موندے اڑو عمروی دنیا کې شمالنه راتله و من الذين اشركوا اولئک صنمهم جمشریکان دي مشرک خداسره قیامت مانی راغه دنیا غړې محبت ته ولدا یهود چدي نو د بساتوز نتون هم ګرام راغه دید مشرکان نوم سیوا د دنیا په جون باندې خیر اسناک دي احرف دي نا ورته اظهر کې به خلک وتا دا اخرت خبرې کولی چې بس دا خو د دنیا د اس او اخیرت کول پکار دی او بل طرف تاو گورا نو قرانوی یاودو احدو هم خوخگانی هر یود دینا لو یعمرو کهش که عمر ورکلوشی دیتا الف صنعت زرکالا هر یوداوی چه زمازه زرکال عمروی؟ زرکالا نیرهوی؟ و ما هوا انه دا عمر بمزح زیحه بچکون که دلرا من العذاب دا عذابنا ان یعمر که ورکلوشی دا عمر که زرکالا ورکی دا به ببچکی نیشی بچ کوله اک عذاب تبذخه تقیف و ذکر ک دا خیرات ده د خلق نوخه شو شه او چغورې نبی علیه السلام ویلو سلور خبر دا بدبختیانه خلا د سترګو جمود چوک ک دنغ ور دیګي د الله دی رنه ک هم کنے ا دی پکار دي جو او به یهونه دا نور وال ټاکولو پر زول الفرق دا سلطان دی پکار من د دغه نشوی دا اونن غم خلک باوی درنی چې باوی کې چې ویل شي او ویل پکی ویل شي ساندې شي او صفاتونه پکې وکړی شي بده ګور هغه ورې زنانم کو ننګاری څنګه چې دا ورون کې ګو ننګاری دا مری بګور کې غرات کول صحابه دا به مونږه دا چې ګنا ګنو مری درا وندل لکه څنګه چې هغه ویور کول ګنا لري اوس ویر خلک ګنا نه ګن را وند دو ددغه نبی علیہ السلام منا کړی دا چخلکه ولا خبر واچو دا ولی به چخلکه ولا خبر واچو دا زکتی دا ټول تکلیف او زور د خللو خللو د خللو د مجروجه بکلم برابرې کې د دبکړې دا وړې ور کړې دیو کنه خللو د پاره زور نه خبر پکې ولا واچو چې دا تېبو مخ اغستې اجاله پر یاد کې ته مړی باندې بار وای نه مړ و لړ را مګه سره د خپل ځان نو طارے کې منه د ویرنه کړي وا د جاهلیت د چغودو پر زول نه کړي وا د جنا نه سغلی منه کړي نبي آدین بدنامي وګوره ځاله وا څنګه په خپل مړي ځاړه او کې باندې بایي کی خو د جاهلیت چغې کچاډی ورواله غیره وې او الله ته ظالم وې غن الله ماذ الله دغې عمل کنه ځان دې ش واپس را دي وزانې ته تباہ او برباد ټول قال ته هغه باندې نه دی در خلق نبوکو کو انفانان دی که زناور دی تا اگه پا عمر کلیزیلو چی سمره خلق مرشه و دا چل پیشه و پیغمبر خلاب نو تا نویل کورچو گرده شی بانی تا اولی نویلو دل درازو باس نا اگه پا تکلیفی او دا زین همبر خوربسی بیار روز که رازی نو دا عذاب نگواره نشی با چکاله و ما هوا بمزحز ایشعی من العذاب نو دا مطلبو او ځکه شانتي د ځړنې تاخوالې هم پکې نه نه پیا تي مانه په غریب نه د کال کوټول مسغله دار چې غریب قصړ ټوک مسخريو کې وغا ټنګ کېو تا ربانه له خوشالیک وروته او ځکه شان وګتو میذنه اخرت دنیا نه په عمر باندې پکې امراضې کنه دا د يهود عادت والله دا عملون بما يعملون الا الذين غير باعمل نذيكي دیز این روستو جی کم حیثا شورو کی گی نو پاگئی کی درسالت سکر دی بلکی دا غزی ولما جا اهم نشورو شوی دا و دیز این پاکی جوابات تی لشبہاتو یو شبہات جیبریل علیہ السلام بارکی وا چگورا تاتا دیرازی دیزا مونگا دا مشرانو دشمن دی نو گورا په مونگا مشرانو عزابون را اوست دی نو کتال بل ملک رات لینا موم دی خبارا مانی لیواست نو جواب کی چنه اتا به امر الله اخذ الله په کوم راځي او بل سو ده تسلیمان علی سلام د پیغمبر وے او جاذو کولو او جاذو غرو نو جواب کیه ما کا فر سليمان دا کار نه وکړ بل د ملائكو بارا کېو چې ته مون د شهر نه نه نه کې داغه په ملائكو نازل شيو مونږ څه نو جواب کیه چپای غوځمې د پاره نازل شيو نه تاسو بل بها تمو دخپل خبرنا مناکه چه تاوی را عنامو آئے دا خوزمون خبرتی لگیا او پینزم ما ننصخ من آیتن چه تنن یو خبر اکه صباب بلکه نو قرآن داگئی جوابات کی قل مان کان عدو لجبریل و تا غصو چې دشمن دا جبریل نو دا دشمنی بیضاید او دید ملشی دخپل غسین او دا صلی کاثر دی چ جبرین زره د شمن کې رده وای چې د قران را وړي نه الله استاد نه وخت ادرس د قران نور زینو کې ملي چې ملهای وګورو ان کارو کلو کافر دي گمراه دي کنه فانه جو جواب پس یقینا دی نازلله قران صاحب د باندي باذن الله په حکم د الله ذین مصدق لما بین یدی رشتین کونګه دن هدایتتي سلو و بشرا لِلْمُؤْمِنِينَ المؤمنين اضیر د دپړه د موامنانو نه دومرره بهترین کتاب بر وړي دظ معته د سر دشمن کوخ الله ستا دکه عذاابونه راړي دي نو چې د الله په حکم بای او دو د جستاسو مشررانو چې په سرلوته پوهله په عاعذا راه چېې د حد نتیوتلو خ پهغا اوسو چې د دشمن د الله او ملائکتي ا د ملائکې داغه او رسولي دا پیغمبرانو او جبريل او او خاص کر د جبريل عليه السلام او میکائیل عليه السلام دی خاص کړه خا. کني ملائکه جديو مراد له مخکي خدای خصوصا ذکر کړه زکه دی تاريخ خلق میا نو قران یو چې دیو سره یا نور سره د دشمنیو کړه فین الله اج ولل کافرین الله د دشمن چو چا سره دې کې دشمني وکړه نو دا څه شو لکه ان لاسره چې دشمني وکړه ولا قد انزلنا اليك او یا کین نو نازل کړل موږ دا تا آیات دا قران یا دلائل, أستاذ دلائل. سوريا كم او استاد نو بو دلائل تغور او سره راغلی ابنه سוריה او ته وي نه هغه کې دکمس لريو انکار نازل کړو په اسمان اللايسنده نازل دې په اسمان دا یو دې په امر باندې نه کار وکړه چې دې وعده باندې بالکل نه کې لګ او كلما عهدو عهدا اي اركلا ته وعده هغه د مو مو په پیغمبر باندې مانرو دا ته واست چې په خپل کتاب کې ښه چې دا داسې په تونې نوچی راشی اغا پیغمبر تاسو بیمانه دی بووی آو اروس تبیان کارکو نبضاو فریقم منون ما تکل داغیل را یودل ددینا اغاو عادا دیو ما تکل دا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکه طول ددینا ایمان نرودی اکثر نمراز اکثر کلهمی چیه نشتا پکر ایماندار پکر نشتا طول سری لا یؤمنون ایمان نرودی مومنان ندی اجكم ما يوقنوا غي ما انهم ده كارن ده غا ما قبلين جن بلبل انا بكيراني من عين بالله درا فدالنا مصدق لما معهم موافق دا جديد سارو نبذا فريقا اغرزوا من الذين اوت الكتاب قال خلقنا جورا كل شوه پل کتاب وصراو اغورا غیو او دو اوی کتاب الله کتاب الله اللہ وراء ظهورهم رستو دخلو شاگانونا کہ انهم لا يعلمون گویا کدی نپویدل تابویچ دی پوانو شو انا پویگی کمکل دی گورا سادا دی چو کتاب کم خواه کتابه کتاب کم زیکی خودو ارو راوین غرستو لیکن لکی خواهوالاو گورا خوانده خواهو گورا ته وله یاره گی داغه شنه یاره ګټه تا د الله کتاب ز سای اصلاح کې استاده بارا به خیر دی نو ته د دنیا یاره دی خو راځه د کتاب ذ راتلو ذکر نو پیغمبر یاد اجه کله د کتاب ذکر دی کله چې ته پیغمبر صداقت نو کتاب ویلو او دلته چې د کتاب خبره رسولي وي تا لازم ملزم نکنه چې ته د یان انکار کینو بل دیونه دا کتاب وعلى خلق الله کتاب شاته ورزه څنګه شاته ورزه نو کې دیشې په ضد کې راغلي علامات حضر ارسي اخوې وشته نه منو موږ لاسکو دایدا سړی جاهلان ښا چې په مذاهب کې اوس سره ملګي دبل مذهب کتاب راغله اخوې وې دي یا سړیا دمرل وې جهال له په قوم کې الله کتاب سردا ته چلوک شه راویا غوسته درې خمو د قیمتي کپڑے غوتایواله جوړې کړل ا په هغه کیون غاړل فل حرير و الديباج په قیمته درې خمو کیون غاړل او پیغامه پرکه خو چې دوله پینې لګي بل ده کتاب حق د اکل قانون کنا کتاب غو دې لپاره دی شتدي اولولي لی دې کی نو کته نو پسرو کیون غاړي نلغه په دې نه راځي کی, کی خلق بدا خبره کوله مخ کې <تصفح> <تصفح> تاوس باندې راوال کې د پاک قرآن کې امیداله ویږي ا نور ګولونه د هغه جوړ کې د پاکه ا سمبال کې دراخلېما ایس پکې موږ د غراو خل او وایا قرآن حق دارې نذید الله کتاب سره دا چل کړو ښا نننګ ورې او قوم بده جهل باندې تبا کې دي الله کتاب نرايلي ځان په مطلب نه پوښ کې چې دې کې موږ تاسو وی معنا نه دکې سره یا وخت مکرر خلچ پاره کی او روکو تلاوت انو بیا پیغام اګه رسې نخ په عمل صحیح کی ذورا <تصفح> سلوک د الله کتاب سره مګه وایته دا خو يهوديان په دې تباشيو کا ها چې د الله کتاب دوغ نو ير روان څه پسې شو را وه استلص وتتبعوا ما د الشياطين روان شو په هغه شهر پسې چلسته به شیطانانو لوسته به شیطانانو علام الملك سليمان داغه د بادشاہ د سليمان عليه السلام کې داغه د دا بادشاہ دور نو پیريانو انسانان کو به یو ځای لګیاو کارونه به نو په دغه وخت کې بد شيطانان لګیدو او خلق ته به سحر خواجادو به ښاو یو په دي طریقه باندې په خلقو کې سحر راغلی وکا دوه طریقو سره راغلو یو دا غین ادا دا نو سليمان عليه السلام بچایو او خلقو بچا دا دا چلکو نغوره سليمان عليه السلام خو نو کړې خو داغه د بادشاہي دوارو ټکټه ولړل بادشاہ انداسي چې هیڅ خبره کنه پغه وګاګینې پوئېږي اوس په دې ځای کې څه کیږي نو بادشاہ لاګین خبري تا دا راز خلل وسپی دا وګوننګارشه خلل کې وګوننګاري هرالدا اور دنیا بادشاہاند یو وساس باب مستاو وسو د خلق پل لشکې اتنه خیمه به نه کیږي څنګه واخ کیچو وداګه په دا ورکی یاداګه د بادشاہ نورس ته داله بشورو شو او ما کفر سليمانو جواب کوبر نو کله سليمان عليه چې د صحر تعلیم خوده د پاره سکول نه جوړ کړي وداګه نه سات جوړ کړي وه خلک مجبور کړي وي يي اجازهت قدري ور کړي وي نه بالکل نه کوبر لیکن شيطانانو کوپر پران رښتیا دعوه نوائج ورسولیم وآلہ السلام ماظ اللہ یا صاحر یہ دا صحر اجازت کرو جو علمون انناسا صحر خود باد اگر شیطانانو خلق تا صحر جادو یو پا دی تری قبا اندر آگلو نا خود شیطانانو کارو او دویم وما انزل علی الملکینی آگا صحر جنازل شیو پا دو ملائکو وما انزل دی روانشیو پا آگر پاسخا جنازل شیو پا دو ملائکو ببابل حاروت وم طبابل خار کې چهارو تو مارو تو هغه نازل شوه نو شيرين وي درځي د پاره چې امتحانو کې په خلکو بل د شهر او د معجزې فرق کې خلکو ده چې شهر ځان له شيره حرام دي د ګناده او معجزه د پیغمبر ده چې الله له طرفه ولاړ کېږي چې هغه په کیسه اختیار نه یي ته پدی باندې د امتحان او د ازمه په اړه نازل شوه خلکو د اګې نه سج وکړه چې ګوردا د کې څې ورته سره جوړې کړې دي کنه چې بیا په یو کانټری باندې مین شو بیا ته ستوري جوړ شو کا خبره ده دا درو دي سچا دا اسرائیليات دي په دې به یقین نکوي ښا ملائک معصوم دي قران داګه یې ځمته ذکر کړل و او ما يعلمن من احد ادي ته موږ راکنه ندخو دې جوړو اچاتا حتا يقولا دردي چوي به انما نحن فتنه بشغمغا امتحانيو فلا تكثر نو تاسو په کو فرمان کوي چې څه هرځدا عمل کوي ګورو وټر نو داساوند نمونه لیدا لکه اوسړي دا معلومات کي چېر په دې مال باندې داسوت څنګه راځي هغه په څنګه څنګه هتو هتو ځا ته چې دا کو ګورو دې خلکو دا څه کول مال به چاله ورک تپاره به درو دراسته داغه استه سوده ادا چلبیک نوو هغه ولگی نوو عمل شروع تا خاطر د دې لپاره چې هغه ته بوزو کو یاد یوسه باره کې ځان پوکاو اته وتره ای وځه هته نو دې ولگی دا ته عمل شروع نو د خبر نه غل مطلب وای نه ها دا غلط کو نقل کو زر کو ورنه باید شه چې ته یوسه ساده ها او بیا غلګې پاره عمل کینه دا دا غوणाला دا غلطانه سو د بوسو چې دا کم شهر دی چې پاله کې دا ویل لري چې مله پدې پوي کې چې د کبر په خاځه باندې چنچڼه سویګه چنچڼه هاتو هاتو وی دا کوه ته وړې لیکلې لري ته تاسو سو په دې تر چې ویده ست غدارې قبل غدارې دا غلې کې لري نشیند بار خبر مرده بيدانه ده ما دانر د جنټن جنټل پر دا غوښتنې په خزا نو دی ای پی جنې جنارو دغه خزا ها نه غوي او ور استاد یو کې نشیر ور پسیوموي چې بالکل دا استاد دی لیکلی دا نا کنه ځکه نه لا ته خبره ما خلې کنه دیو سړی پسیانس ځان پور کوي په خبره چې دی تاسو وي نو تاسو هغه خبره ده چې زموږ چیرته سره په لاس راي نس دې کا جاله اخر نزدیک نه دی بیا که څنګه نه نه جد لاسره اوله زماجرته ور پیسې اغستې دی تویدو کا ملائکه به دادی چلو کو دا غوري ګناده سهر دی پدې او خلق به زکول دا نه فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا صدقو با دي خلق و دا غير دوالون ما يفرقون به اغا سحر تجد عباله وصدق با غير صلا بين المرء وزوجه فميزت صدق و دخلت اغاكي كورن پروانو لو ننغور خلقو تا دابو مغا سحر يقن اغا سحر يقن اغا سحر يقن وضع تاویز يو قاسد خلق وهم اغا سحر يقن وضعه وقر لده وقر لده وراغ دچاره کور خوکیل اځ دې نه بوې او هو هو هو موږ خدای بچ کړیو همو کو د تباین په اداد اپلانه نه نه اپلانه نه دا خو دیکنه اځې هو مو ته څوک کیږي نو کوي اځې کوي یو خدای چنده او یو چې په سیمانو کې کله خلک لکه سحر او جادو له لومبه خبره خدای راځي سحر زړه خلک دی مننه باقی محروم کیږي ها لا باکي ملايکوم او غ خلقته چې ورګه شهره دا کوي نو بیا به د ایمان خبره پکې نهي پاري چتا دی له له فون ورکل ننن چې پیدا خبره کوي ناوال خو غ خلقو پکپلا څه کوي شهره رسول کوي ناګوال پکپلا کا تیرشي نو چې دا تاوی زونه دانه کړې څو کوي ناوال خدای هغه اداخذي مې چې نکام اچي هغه ځم کې نو بیا کولی جاي دي را خپل له کوپر دیو اره درته کوپر کوپر دی بیا وړي چېللی دي په کاره یاو مسلمان خبر نشتا هاہ چې قتلولې نشنه بیا دایزه جنازہ دا خبر بینيخه چې دا نبی کوي چې ګورنه مسلمانان روانې پدې نو سہر کې دا خبره وا چې په سہر کې هو غیر الله تاواز دی سترو تا شیطانانو تا ا تروندې همان دې شیداد دی تا شیطان تا <تصفح> تارې کې دا نمون له بدوخ او کبي نو چدا سو کې خوا کاسر دی نو وی ملائکې نو جواب دا غیداو چې اخو امتحانو الله را درځو زهر الله پیدا کړی نو تا ته اجازه دي چې تبې خپل استعماله تا هغوی خبرې تا کوي نه امور دي هیڅ واخیال کې نو نن جو سالې د خیر کارونه کوي نه باور کېمان نشته کله به ایمان له زوجي یقین بکینو به هغه به ایمان نه اخولم به ایمان نو خلقو ځان د مسلمانان وي ظانم کو پردیس ته راو اجه سوداله به کیا خدیم لغشه نو قران غره اجازهت نو ورکی ها د څنګه غدره کوله مو جهاد وی را صاحب دار چ په تور وایلی شي اغه غلوطات ني غلوطات چې خلک به غلطي غلط وته دلاسو صفایوي یره ودا چلے وکړه په اور نه پیسې جوړ کړل پلان ندير دغم ملری اخر سره هر کول کوله له خبره دا ظاهیرو اولات د دین ومنه شوه ده خو و ما هم بضارن به من احد نو دي ذرور کونکی په دې سره ائچہ تا الا الله مگر په حکم الله په اجازه چا الله په سلی دي باغې یو کار کېږي تکویني امور دي زارو غرا مریبا نقصان بکی او اجازه ته هوشته راته پر صحیح هر انداز انور بیا مو فسلینو بکی اقسام ذکر کړو داغه باره کې ډره تفصیلات دي و يتعلمون ازکا به ما يضرهم اغاث خير جزار عليه وكو دي لرا ولا ينفعهم احدين وركو لذيلرا هر وقت جه خير دا اثر دي چه بيد نيشتان نقصان ريردي ولقد علمو يقينا عليه بو شيو لمن دا خير ما له في الاخره من خلاق نبي دا گدا پارا اخرت کي اس برخا جنت کي دي اس نيشتخان ده ساهر سري ا قسم کي وتلاني اتلی تو ری دا یقینا جو سحر کارونه دی اغه معمولی چې یا ازکار او پوجا پاره کې تاسو سره راځي دا غو نه دی په کارځي کې عقیده په داخل کو خرابي کې فسادات ته جوړيږي پلاني کوځا ګرځي خپلاني دامه چې یا خرخرا کاږي دا ټول له سحر رکتان دی دږي نغان ساتل پکار دی کا دمو نه خلقا چې تاسو د پوجو کې نه پاره کې تورخي ا دی ا پرانی ا دی غو حرام بس خالص سورۃ فاتحہ آیا اور حدیثو کې کوم راغلي دا غوا یا ندا خالص صحیح دی, دی. خالص نور الفازول دا بلکل من دیخه اګه ما چې ادم و ته خلق یو قبل سیدا من دی او دا نور شنو څو کو دا چې لا کا په څو کو دا سبلسوي یا سره یا قرآن او حدیث ته دست لري نو دا کیسه څه چانه چې چا دا ټک دا صحیح دی دا تا جره قرآن دا, دا قرآن د غریبانو با حدیثه هغه چې زوایه چې هغه صحیحه هغه سوره الفاتحه دا غیره سورته نه دي چې په دې ونی شونه بیا وته وې او چې د قرآن نه بلغه کم خوازه چې تایا بس په دې ونی شونه د بل څه ګورم د قرآن تعالیمات عام کې چمعاشر روانش ولا بيصما شروا به انقصهم قام قبات بهاشه چې خرقه طالبان نه خلزانونه لو كانوا يعلمون هادي په ولو انهم امنوا کشردی ایمان راولوی الله باندې په پیغمبر باندې واتقوا اذان بچکلوی د سحرنا اذن کارنا د زوداو د عینادنا لمثوبۃ من عند الله خیر خامخا د الله طرف نه غواړه لوکان وی علمون کاش دی پوی دے که سوچ کړي وین کنه ناجرنا ثوابونه و څه سمره ان کار وکړه دمره ځان روکو سلامونه شهده ها تموں گاولے مناکے جدا خبر امک ودا سے موئے نقران جواب یا ایو الذین آمنو ائمان والو لا تقولوا راعنا ما وائل فزرعنا پیغمبر کرے خبر اک وے یا غتوسط بیان کی اپو نشے نداموے چھ راعنا ہ دوبارہ ہوا امو تا گمونگا خیال وساتا دال فازی کنا خلقوم ندی چې تاسو تاسو کاو نو يهود تاسو ناګي باندې عليه السلام ته را عينہ زمو خيالو ساتارې آيتو کا ظاهر کې د علافق سماله امید او په ټبکه معنا غلط یو په کې معنا دا و چې اسپن کې تيوي را عينہ نو نبی عليه السلام به کولا او بل احمق ته وي داږي فجبکه څنګه قلته نو جته سړي سره ټولینګ کې ها ګمکل ثابتې نو توته پر سوي نو دی نبی سره دا څرګاخه قرآن مانا اغلقه ها دا بانی پیارو رو تا عدت راتو چمونگ دا شوید تا خیگه وقول انذرنا اوائی انذرنا خالص الفاظ وائی جرسو که معنی پویگی واسمعو او دا وغر زان پویگی نو یو دا معلومیگی چکم الفاظ مبهم دی علاقه معنی واضحه ندا ناقا بانه وائی پخپلو خبرو کیم از پیغمبر بارا کیم نانی وصلی رو دیده ن يا رسول الله لا سمعت لبي ده يا قيدي جدي اوري نميل السلامي اوري اكلا ذا جرازي ومومن وينم ملا قيدا كفر ده ناخذ قران مخالف ده ده بريلانو ده خلقا كده نو مؤمنان تماما نشداب يا محمد بنوي ده بيدبل بي فاس دي نور ذا الفازا شخل يادي كان توتوبيل بافرما تبصدقان دالفاظ دا مهمه وای نبرجو ماده نو کې لیکلی الله یا محمد یا محمد چې تا په قران کې نذیره غلي او چې تا صحابه ندی ویلي نبي عليه السلام دا کچای ویلو نه غا چې منافقانو کار کوي وقول انظرنا بل دا معلوميږي چې په امر خبرو کېم به تکلف الفاظ استعمالوي دا ځل الفاظ شارا اساني وځهي په معنا کې هرڅو پوښيږي نملا نو کارته مو جوړه وای چا ورو باکه مانتیک چلاوې نو خلا کېوبل تا غور چره څه دې سوین نو خبر دسته خبر یو نفاه خبرې کوو مجلس کې ناشته نو هغه الفاظ وای چې ټول به معنا پويږي خیر دا څو خدام وې علماء خپل خپل که کنا وی علم له پکاره چې بخپلو خبرو کې داسې درانه الفاظ استعمالړي ناربه چې نور خلق باندې اثر چې په دې باندې عالم ٹھیک دا غدان لا خبر ا ده دنو کلا پکې حرج راضی یا د کرامت بارے کې یاد نور بدات بارے کې ناغي کې ب بیا غردال باز نه استعماله ها چخلا کې به مطلب انرو سي پورا چردا د سو وجه انکارو که خي وي ن بیا به خل خبره کې انرو سے خبره کې ٹھیک دل پاس وایا ولل کافرین عذاب الیم ال کافرانو لپاره عذاب دې درناک دیو خدا علی شوه چسوک د قران اصلاح نه اختیاري جراعينا غا شانتي وکړه دپی نو په وجه دي مسلمان نه دي سي کافر دي ا بلدا جدا ورداغي عادتو من زمونګه استادو ته اصلاحا جوکي لازم نږي چمونګه دا زور و طالب علم لګي چي دانګ تا پنګريزه کې سوي یا سړیا دانګ وتاوي اذان ورتاوي ته اذان وایا قران و توایا اذان و توایا اقامت و توایا داو دیني الفاظ دي نو دي لپاره لازم نه اغه خلق اذان نه چاري مان نه پیجنینو نو نو خبره کې تکلک مکه اغه دیني الفاظ وایاخه استاغا وکيلان چې بحث تي په هاي کورٹ کې سپریم کورٹ کې ناغي لوم چې دا باز الفاظ وی په خبرو کې نو کوم مقدمات چا کړی دي لري نو اغه وي دا خبر کی کینہ پ انگریز کې نو بوې دی مقبره او اؤٹ ساید د ښوره او چوا اجا سيزونه به سره وې خريپ انګليسي کې دا څه پیژني نو چې پکام نوم باندې مشاوري تاغه به یادې چې دا دا غزه خو کې درته نېر دی ولا اؤ اؤ بیاند پټي نمبرو وګه انګريزي هغه اصلي هله وخت وګه نو کتابو په اړه کې دا وې نو اغانو آیا فرانو آیا اقامتو آیا دا وړه دا څوره خو خنه دا خچي تاسو په دن باندې پریځي ہوتا ما يا ود الذين كفروا من اهل الكتاب خو خنه غني اغانځه کافراندي د هلي کتابونه ولالمشرکین انتم مشرکانونه اينازل عليكم جنازل كل شي تاسو باندې من خير من ربكم سو خير دا طرفه جره استادونه وحیده دریجه ته د اخره خرج ته باندې واه نازل شي او دمر لوی کتاب د را شي نو کتاب د مرتبینو خوغي خبر دي او تا ته نوې ځان نه ځان کړي نو تاغي کی او تعالی الله دمر لوی شان او کتاب درکړي نو تاګه شاته ورده ميهروا کون والله یعط صدرا احمده میشا الله خاصقي رحمت قل سرا سوچو والی والله ذو الفضل العظیم الله مالک دفضل ویژه دا غړي عربی فضل نو قران فضل دا دا دا دا دا دا دا لوی فضل اشتان نو چيده در باندې وک نو تاسو ر لديده په اون وو خنيشت ددي دز دکل د په ان تا کې همت نيشت دا وترل ډير لوی خير نه محروميږي پينځما شب حداوا چته موتا وره خبرو کې د سما فاس بیا بلوې دا څنګه چلله نو قران جواب کې ما انصخ من ايته ان اغا منسوخ کوم غا يو حكم لریکو منغايو حكم يو ايات قانون یا ایر کو هغه لارستان یا رستو هغه د ودنا زله دونه ځوړه مانسی دی یې نازل کو یا تا تر اغلو قیور کو دنا نعد به خیر منها رول مونږه غره دا غین فل وسطو کې اپ عمل کې اسانی او مثله ها اب شان وی داږي او مثله ها بلکل داږي بشانه پ اجر او ثواب کې ته د اعتراض کې بنسه منله ته جنازوډ شې کنه اته لا پلاني قوله لذلك استند لواله رجبل روسطه كامي اونكه نو قابياك دلتروسط ديا قتاويشنكانا غبل بظلالشه تاغد روسطه دجخان ديونكن بياديويجي بي تا غبل بلا دسيغون نبيي يسغاري ولوكه بار بهو نو تا داسنا خرجولا موسم تبغوري اللہ رب العزت تاسو حالت وګورئ چې اسلام له به خو د مضبوطی ازر راتو کامیو نو ویلو چې یو مسلمان بدل له کافر مقابله کوي ها ناغم کې دا لګیاو همت پکاره کړه چې اسلام تا پوریت حاصل شي ختیرستو شنو به یو چې بس دا جوړته مقابله به دا غریری ذکر کړه چې سلینو د 200 بکه زرنده 2000 کړه خدایو یو په ساده دځراسي چې یو بده دوټا مو مقابل کې و وسه ترخه میرا ته آسان کړي نو تبې مخ خوشاله شي آسان شو راځه کنه ها په دې نه مونږ باندي خبره وي چې مخ کې بداسيو چې ارور بافور سره کار کوي نه هغه خبره مانڅوښته په دې کې به مختلف معنی راو baseY تفصيلات کې چې دایات نمره سري هغه معجزې یاد قران ایتونه خو آسان مطلب داري چې قرآن کې به یو حکم راغې نو پس به هغه بدل شو د دې مطلب دا و چې دا لا تر څوخته پورې مقرره کړل نو چې هغه مودې پورې شي نو بیا به هغه حکم لر کینو بل بارو مطلب دا چې انه مالکون او هغه مالک دي يفعل في ملكه ما شاء چې دا هغه څنګه کوي اختیار کې او به شي کوي نو دا خدای هغه احکام دي چې هغه څنګه موږ هغه طابیداريو تاقبل حکم اوليوشانو به بدلش مانن صح اګه جن مسوک کوم غمنه آیتنی او حکم اونون سه یا ير کو اګه لرا ستانه یا رښت کو اګه لرا نازلې دون نات بی خیر مینها رول مونږه غره داغین قامل کی او مثله اب شاندارې پاجرو ثواب کی او معنی دا وو او مثله معنی دا تَنَبُوهُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَكِّنًا أَنَّ لَا بَارِئَ قَادِرَ أَلَمْ تَعْلَمْ تَنَبُوهُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَكِّنًا أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ غَدَا بَارِئَ الْأَسْمَاءِ نَادَزْمُكُو وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرْ نِشْتَرِسْ تَعَالَى بَارَ شَوَادَ اللَّهُ نَوْسَوْدُسَ انَمَدَتْ سَرْ نِهَمَايَتِي نَمَدَتْ غَار او بڅ شي دا غدا چې څنګه تاسو سره د کینو پالیسی کله چې جوابو کې د شبه نو سست زواجر دې تر کوي چې دغه خلکو یو تاسو په دې وحیم نه خو بل دې به اعتراضات کوي نو تاسو ګوره دې روان نشي کدي را عیناوې تاسو به دې په سن رواني کې دې خپل پیغمبر نه د بوس نوم کړو نه جایزه تاسو لیکو او بل یو مختصر مثال جام تیر شخه ده نسخ باركي چر عيناله بس بتا سووي كره ناغه لامنسوخ كنوس ان دور ناوي نسخه کي تولي پیدي پي دي ريغا اندريه دونه ايات غير عادتوي انت تسالو رسولكم چتاسو تپوسو كه د خپل پیغمبر نه اعتراض وكه د خپل پیغمبر مطالبه وكه د خپل پیغمبر نه كمازو ال موسى مين قبل سنج تاپوس شو د موسى عليه السلام تاسو یاد جی چی موسیٰ علیہ السلام نسو شو وی ارین اللہ جہرہتن مونتا اللہ فاکو خکارا و خیا نوزاد ترا دی نو تاسو ان دا ستا پوستو نکوی دا پیغمبر نا اتاسو او چې یهودو که مشربہ پیدا کر دا تو تاسو منپاری که شک کی پروز امیتا بدل کفرابیل ایمان اغسو کو چې بدل کې کفر په ایمان سارا کفر واغستو ایمان پری خود کدا ضل سوا السبيل پس یقینا ګومرا شو د برابر لا يهود خبره ور وانه له نن چې يهودي سقراشي انګريز چې مسلمانانو ته س لیکچر کوي کنه لیکچر سبا د نچکر وې او پښتو و د نچکر وې انګليش کې د لیکچر وې نو کې بغداد سه ترازا تو کې چې سبا د حیران شي چې ګور دی د اسلام نه نور غننده په اسراب اعتراضات له زبان رسول دي ها کمزور خبره پسته لري چوګره تاسو څنګه وای چدا قران الله کتاب دي صحابي او دا الفاظره لجي فتبارك الله احسن الخالقين ته انسان د پیدایش ذکروش نو هغه صحابيون دي فتبارك الله احسن الخالقين نبي عليه السلام او دې وکړه تا ولي نو ګور دا باند خبره نشو ګوره هغه دا هغه پچه به اختیار او الله پر واستیو هغه چې بیا لړ انګار وکا کنه لور چې بس دا غو زم جوړو لشه نو چې بیا ټکه جوړو لشه ها اکه چې بیا راغې و ایمان نه ور وکا رځي ځان د چړې ته باندې خبر دی خبر نه اتابه جوګه کی دا داری کوشش ته چتا دی ایمان نواړي خالی پسې مرونه نه ګا ودا کثیر من اهل الكتاب خو هغه نه ډیر داهلی کتاب نه لو يردونکم کاش وای تاسو من بعد ایمان اکوم پس ایمان راولوستازو نا کفارن بیا کافران و زور داگی داری چه کفر تا باوڑی نم دا چه صوره زور شور نا پا دی خبره ندی چه تنزیمون جوروه او قوانین روباسه باسه اعتراضات کله د اسلام په با حدودو باندې اعتراض کوا او کله چه رده نا زنانو حقوق دی اولی چه ناری نداسه گردن و زنانو بانده و دا تا خبر خلقو تا کهی وی ا ولې ځنان هغهشتہ مثال ورکی وی دا غره کې ځنانہ د سګر زیو په لوې پرده کنه پردانه کې وي خشار كون وروړي وای را دی وغه شي چې بیا خپل حرم غرزي او په شکلی شکلي غټ جامي او, او تماچا یا چاړو سره یې چاري زګو بیا کته نیش کنه نارو وڅاغه ځنانې نشتا اوس وکټه ګرځېدل وې نو اله چ دقیق واشن جما او, او, او, او بیا اغه خو یو واخره چې باسمان دې سره له کولې به کول او په ناره نازونه نه چې دا फरक نشو کولې نو مړه کې او زور اور نه نه وسګهشتہ وسوندې یو ګرد دې نازکه نازکه اجازه و درځه کې حاضر وي ته بس دا سچا لري نو قرانجه كما خبرک هغه صحیح او رښتیايي او هر وخت کې بلاغه مزداق موجود ذل غي ظور بدي خبره چ مسلمانن الذين والد حي وغيرت نپاک حسدا من عند انفسهم توجد حسدنا فظنوا ددي كه من بعد ما تبين لهم الحق وضاغنا جواز حشديد حق فدلوا وتخارش فعصوا كما ذو كيدا وصفحوا مختواله حتى يدي الله بامر تردي شرع الله صلى الله عليه وسلم شوف كم دتوك جزاء و سقتلوا جزاء وجن اجازت في جهاد إن الله على كل شيء قدير يقين الله في كل شيء قدر أمر مصلح وذكر كيف يمكن أن تكون في الدخول يمكن أن تكون في الدشمن وحسد وحسد وحسد وحسد وقرآن وديو حكم نشتا. نطور عبادات وحسور ورقا نصبر وقام الصلاة وقامت وقامت من ذلك وعطت الزكاة وقامت من وما تقدموا لأنفسكم من خير اغا شمخ کی کویتا ذو دخل زان نہ بارا خیر از عمل حنی کی تجدو ہو وبم مہا اجر ثواب دگے عند اللہ دللا سرا ان اللہ بما تعملون بطیر یقینا ان اللہ سازو با زجر دداگی پہ بادل قول چویے و من بجنت تجوبر سو بنسی وقالو اواید لن يدخل الجنه شرب داخل نش جنتا الا من كان هود مگر سوچوی یہودی تے ا جبر زغ بجانته ندي يهودي بجینو زکه چې زنم مشران نیکان ته رشوي دی او غیر جنت ته دروازه ولالي بلڅو بنبري او بس دا یهودیت ته ا ابراهيم عليه السلام هم په دې وصيت کړو ا بس چې يهوديت مانه هو جنته ته بجي ا کني نو نشتله ها او نصارا یا نصارا خو کنه نصارا خپل زیک لقب ديږي وي چې نه نه عيسى عليه السلام زمينته طرفه کپارشه چاسو کې ځای نه غو په جنت ته دي اجه سو کې نور ځان له دې وګوري دا وګړه دي تا جنت ته چاره داوله ته څوک کوي دا خبرې دي کا يهود او نصارا ته وګوره تلکا امانیهوم دا ارزوګانې ددې دي دا ارزوګانې ددې دي تلکا امانیهوم درزوګانې ردي دروغ دي دي په بګې روزه مشریکه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا عجيبه واه کنا نو وانه پرمړنه چې کله پاسو های سکول ته لاړو چې پګم یو هابل غبط له یو بې ماده ټیبل پوي زم ما نه او ځتنه هغه وبکه مشریکولہ الکه دې خور وله دسته اخوول شکینه ټول دا ځکینه ده باڅ اخو ځم ته تاسو کتاسو تمو په لسیو یو یو ضرورتو په لسیو مشریکو کې مشریکي ستاسو سره ځانته تلکا امانیوغم دار زوگانی دیدی خا دروغوی خلحاتو برحانکم او او او تا رول دلیل ستاسو سدلیل دار فرشتا دلیل غیسر کبیخو لیر با خوا کن دلیل کم دی ان کندم صادقین که تا سرشتینی قرآن برد دلیل خیخا بلا او تول خلق بجنت تزی بلا تول خلق بجنت تزی خو بوتا نزیا یهود بوتا نزی ولی لبس اغیی زانستر دی جنتنا و قرآن دیتا صلاح کردی جنا اغیی جو کمی اقیدی دی اپا جنت باندر اغیی دروغ و دعوی دی بلا اعوذی بنور خلق جنتا هم من اصلما هرغ سوچ تابداری اکو وجهه لله مغپل خاص دا اللہ دا پارا و هو محسنن او دین اک عملی محسنن اک عملی فله اجره د د د پار اجر د د دی عین در به پنس در د د د ځان تا د الله رزا د پارا <تصفح> او تبنه ک نو اجر بستا طاده پارې غد خپل رب سره او يهوديان باسه لګيایي <تصفح> چې ته پاتشه وینو جنت بس تای کا خير خپل شدا به هرڅ تو شیدل اٹللېږي ها غي بدن مشری بیا نه کی ها ولا خوفن علیهم او دغه يهود چې دیغه بجانم پلذخه دغه دغه دې نبا یری بدی چینه قاملیک لري او محسن دي په سنتو باندې کې لا هم ولاهم يحزنون انا بدي غم جنيقي خوف او غم د لوی سيز دي چې باندې خرابي دنیا کې خلکو خواله نه نو اخرت کې خو بیا لري د عبادت دا ټول کافر او پیسه کړي امومن مسلمان باندې الله دې نه بچ کې لا دې متفقل رحم او تزل بچو اخرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ <تغير> دیدوی محسا کہ اس بات دی رسالت کے دو پاگئی کی جواباتو مختلفو شبہاتو مخی ایاتونو زجرنا شوروشیو اول زجر کله خبره چې تاسو پیغمبر باندې اعتراض کوئ هم ترېد نه تسالو رسولکم دویم زجر په حسد باندې تاسو حزل ساتي بیا امره مصلیحو زمانوځه مصاله او زکات ذکر نو دریم زجر په باطل دعوه باندې چمو بجنت ته زونر ثوب بنځي نو د ماقام کې سلوورم زجر ذکر کوي يهود او نصارا چدہ حق مقابله کول بخل په خپل میانسکه یو بل سره او پنځم زجر دی پمنو ایده مساجدونه چې الله کورونه د عبادت ځایونه هغه منا کوي غلطه وروسته کوي چې عبادت پکونه شي بیا بدل سپګم شبه جواب کوي وکالت الیهود اوای يهوديان لیست النصارعلا شي ندی نصاره په هیڅ زیب باندې انا په هیڅ لار باندې ندی په هیڅ دین باندې ندی په هیڅ زیب ندی د دیننا يهوډ چوکتل چګور دا نصرانيان دي دي عيسو السلام ته دا الله ځي او د توراتنا منکر دي رسول عليه السلام منکر دي د پوه شو چې دا نوې به فتویور کولی چې دې په یوه دین باندې دی ومني فقال تنصار لا يسد اليهود على شيء او اي نصارا ندي يهوديان په هیڅ دین هر یو جو قتل چې دا يهود چې دې هره ايسلام نه بوټ نه منه هغه نه منه هغه موږ چې دې دین لريش ته او د هغه باتل خپل میاس حق مقابله کې لګید یو یو بل سره مقابلې کې او فتوی لګې مفسرین دا څو سم کوي چې څوس به خبر وي چې نن دا عادت دی مسلمانانو ته پاتې شو پلو کې معمولی خبرو او یو بل باندې فتوی لګې او تر کفر پورې درځو خبرې لدی پاتې شون تر دې چې هغه مذاهب ولنه دي هغه یو بل دڅق ګورل لیکن چې شافعیه حنفیه او دا سپږوري دغه تخقیر کوي نو د دې دین بیا ځای ساتونه کوي نو په معمولی خبرو فروعات باندې په یو بل دا سټوی لگول افسوسدار چدیته د مصیبت راغله نه د پاکی جوړا شون قران مجید خو بده خبره يهود او نصارا ول زجر ور کوي تا سو قلمینز کې شور وشي وهم یطلون الكتاب او حال كتاب لولي خبر دا دی چه دی لولی کتاب هر او فریق صره کتاب شتاو گلولی وو حالی دی حالی داری چه کتاب لولی دا خبروزا دی چه سکولو داری چه کم فیصله و کم تصدیقو دالله ده کتاب دا قرآن نا اگه نمانو دالله ده پیغمبر اسباتو اگه نمانو کذالگ قال الَّذین دارنگی ویلو او خلقو لا يعلمون مثل قولهم چنه په دل جاهلانو ناغيم خبره کولا ویبه مثل قولهم بشاندو نه دي په لوکي وېا بلته چدا څه باتي لې بوت بارث خالقو مشرکان نو هر چې دغينو سيواو او دغې پشان نو ندي به دغه ټولا کوله چدا بي زين خلق دا گمراه دي دا, دا, دا, دا سوال پیدا کيده شیو دل قرآن مجید اوه کذالک دا غرانگی او رسط بیاوی مثل قولهم پشاند قول دی نویو جواب دادی چی دادو توضیح و تاکید دا پارا او کذالک دیکی دو تشبیحات تی یو ندی داول تشبیح مطلب غرض غرص دادی چسنگا اغه مخکانو خلکو مشرکانو نور د بدی نو داغي په شان قوال دی خلکو می اختيار کو چې دین نور د بدی دیناو گمراه او د م تشوی دعا چې څنګه غی له جاوه ا په دلیل خبره کوله د دلیل ورسره نه نو دا شانتي دین به دل له کېالي د دوه خبرې دی دو بګه فالله یحکو بینهم یومل قیامت اذا <سلح> لا با فیصلہ کی فرمایا صدیق کے پرہ اس قیامت فیما كانوا فيه فی یختلفون طاوث کی دلیل باگے کے اختلاف کاو عارف کی جدی باگے اختلاف کاو داول جذر باگے ترتیب کی او پینذن جذر ومن اظلم سو الذالم ممن من ساجد الله چ منکی جمعت ند الله دوزر الیه ظالم بلشتا چې د الله مساجد د عبادت ځایونه آګمان کوي ائی ذکر فی حسنه تدی خبر نه چیاتل شي هغه کې نوم د الله قطا حیث سرا قطان سرا پتلاو تو در سرا د دینه منال کی وسع فی خرابها اكو شس کی د قران لوکي نړولو خرابو لوکي ایک دچ د آیات شری نزول نسوارا وسره لگی اگې دي چې هغه ولا کېدل يهود سره مقاتله وکړه نو د هغه تورات اوسې بیت المقدس روان کو دان نقصان ته وکړه بیا مکیوالې دي شمو حدیبیه کې باندې کړه او پرې نه هودل بیت اللہ ته او وجب وجغی دا تکلیف ورکړ عبادت نه منا نو داغي کار داو قرانوله زور نومه کوي بیا موږ تاسو ته یې ذکر کوي چې روثو اهر سو چيري اهر دای کې جماعتونه د الله د ذکر نمنه وکړه نو دا آیت په حکم کې داخله جماعت کې ویسړې د ذکر نه د موزنه د عبادت نه د درس نه نمنه کړي ځکه جماعتونه د چا دي نه د الله دي نو د الله د قرنته وسلې منو من کوي يا محمد سلامونه یا په جواب باندې هغه تاسو خبرې کول څنګه مانی شو ناراضي طنګې دا کار باندې کې کینې نو په دې زجر کې وراشو صح غننګار به څنګه چا دال یاد کور تعمیر دې دی ظاهري نو دغه شانه روحانی او باطنی تعمیر دی چې باغې کې ذکر وشي قران ویلې شي عبادت وشي نو دا زموږ سترین ذکر کوي جسنگ بده خضر جماعت آبادیږي نو دغه دا شانته داسه کارونه کول به جماعت کې اګه بدعات کول رسمنه کول خلاف سنت کول نو په دې باندې جماعتونو تخریب کیږي او وانیږي چپاګي کې داسه طریقې سره ذکر کیږي چې جادا خلاف سنت او بدعات کیږي نو داند جماعت روانو ليو خرابون وي ولائک ما کان لهم دغه خلق دې د لائق دی لرا اي يدخلوها چې داخله شي یمات نتا اِلَّا خَائِفِينَ مَگَرْ يَرِيدُنْ كِي دَغَ ظَالِمَانْ خَلَقْ يَهُودْ